Кажете, неправда? Все точно випадає на екрані. Тут усе точно». І раптом, не грім, ударив із свинцевого зимового неба над наметом землянкою хлопців кудрявого. Фокусник обірвав свої приповідки до картинок на екрані і, затоливши бліде обличчя руками, заридав, здрихаючись всім тілом. Древий просунувся до побратима, і Борис поклав голову на плече командира. У мене передчуття. Моя сім'я вимерла. Мама, дві сестрички від голоду. А першим загинув батько попченець. Він ще у липні 41-го пішов під Кінгі Сеп І я там воював. Тихо звався Галка у тому ж липні 41-го. Гнітюче, як сірий волон у цих краях, запанувала в наметі землянці мовчанка. Здавалося, що кожен чув дихання й биття серця не лише свого, а й товариша, що притулився до його плеча, а чи оперсь на його спину. Які хвилину тому, коли йому Борис Фокусник нагадав крутий берег рідної Волги, конспіратор Короб залишився сумним. Він ніби виключився з нинішнього буття і забув, що у світлі свічки, яку тримав Юхан і вогник, якої похитувався від подиху людей, було видно його коропові очі, наповнені близьком від сліз. Станіслав короб полоні дум, йому пригадували страшні хвилини життя свого ж десанту. І перше приземлення у морозіна і засніжену ніч минулої зими, коли спалахнула зненацька перестрілка між ними і бандою власців Кротова, і був смертельно поранений лейтенант Петро. І друга зустріч з цією ж бандою в таборі біженців де кротовців вбили старшого лейтенанта Івана і лейтенанта Юрія. І прощальна зустріч у літаку з Тайдою, проти перебування в десанті якої виступав Короб. І ще, ще випадки, яких чомусь найбільш винним вважав сам себе. «Іду, покорю», – став підводитись Короб та й заодно варту перевірю, щоб не сталося тих чепальців. Короб виліз із землянки, на нього поглянув латиш і почав нишпорити по кишенях, шукаючи тютюну. Шукав, однак знав, що вже зо два тижні в нього не було власного тютюнцю. Доведеться піти у слід за коробом, може в когось і підстрелю, Недопалок. Борисів плач геть роз'ятрив душу Латиша. Він думав про Тайду. Тінь тільки 21 рік, а до 45-го і не дожила. А було ще влітку, піддав гав Пілсон. Латиш потай не лише однієї і в таємниці до самого себе малював райдужні надії. Він був щасливий уже від того, що жила на землі дівчина Тайда, і зараз перед очима її обличчя, обрамлене золотим волоссям. Не буду на себе гадати, рішуче промовив Латиш, піду і підстрелю у вартових недопалок. Може, і мені положити? «І не тому, щоб дізнатися про свою долю, а щоб не бути білою вороною серед сірих і чорних», – подумав старший позалужний, поглянувши наче на року, на галку. Таке вийшло сухими з води. Хто із німців чи й сам гросмейстер у справах парашутистів Кротов міг подумати, що чорна руда бороди займуть оборону в загороді для корів». «Без мозки ті нінці. Ні на крок від шаблону, від інструкції! А сьогодні могли бути тут перебиті майже всі!»